Тепер, бригадире, багато правди. Встигай лише вислухати її і відлучити від брехні. Не пасталакай, бригадире. А коли вже зайшов, сідай. Та пом'яни. О, Бог. Не час, не врєм'я розсідатися. Навстоячки закроплюся роботи багато цієї ночі. Він, не скидаючи навіть шолома, випиває налиту чарку, смокче кислий огірок, щоб не зачепити болячого зуба. Дарка тримає на руках свого Руслана, щоб одягнути його в перешиті штанці. Стоїть під старою родинною іконою, на якій жінка теж тримає голого хлопчика на руках. Вобше, кажуть, поступила команда відступати в глибину країни, в сусідній район. Но організовано. Відступати тільки побригадно, селами, з великим рогатим скотом. Дрібний скот лишати врагу радіації. Пре як малахольний зараза. І не маємо приорад. Тепер інструктаж кажу. Видояну і нагодовану корову завтра загнати у літню стайню біля ферми. На шию скота вчепити бірку з адресою і хвомілією, хазяїна. Для людей буде два автобуси комфортабельні. Брати всіх живих і тільки харчі. На 3, 4, 5, 6 днів. Паспорт копійку, яка є. За паніку штраф. Рублів за двісті штрафу за паніку. Він налив собі ще чарку, випив, занюхав хлібом, щоб не чіпати хворого зуба, і вийшов з хати. Уже з порога докинув. «Тисячу вісімсот тридцять дві курки залишаємо, не сучки. Хто мені їх спише? Хто?» На Городищинському цвинтарі стоїть вантажівка. Тьмаво зблискують вогники сигарет. Поруч із могилою старого Мировича виросла свіжа, щойно насипана у темряві двома чоловіками. Вибачай, Дмитре, що так? Набрешуть потім писаки, лунали прощальні залпи, а ми, яму, вважай, випропали по коліна. Ми сьогодні, Дмитре, мали заливати підмурівок для твоєї дачки. Що й погризлися. робити ти погріб чи ні? Ти боявся, що в повін заливатиме. Залє, Дмитре, ох, і залє тепер. Неправий я був. Треба хоч Софію довести до Івангорода. «Чим доїде з двома дітками?» «Бо нам туди». «Ні-ні-ні, я побуду біля нього, а ви їдьте, побуду». «Не собаку ж зарили?» «Он село світиться. Переночую, щоб завтра прийти на могилу». «Вибачайте, що нічим і пом'янути», – проказала Дмитрова дружина, пригортаючи до себе двох маленьких діток. Федір стоїть біля забитої криниці як привид тримає у руках відро з водою і дивиться на темну дорогу, по якій має прийти, а інші кажуть, що вже прийшла біда з міста. Його чіпке око побачило в густій темряві якусь постать із двома підкрилками, що волочились по землі. Може, оце воно і є? Хотів заховатись за криницею, але посоромився. Сперся на її дашок і чекав. Щоб не злякатися ще більше, Федір пішов на зустріч. Коли нервувався, треба було діяти, тому й пішов з повним відром води. І нарешті розглядів. Двоє дітей ведуть за руки жінку у чорному одязі, у чорній хустині. Напилися води і пішли за ним. Либонь і не здивувавшись, що він німей. Гавкнув у сінях пушок, замовк, улігшись на куфайку. Наталка повернулася сказала Марія, навіть не поворухнувшись за столом. Стала на порозі сплакана жінка з двома дітьми хлопчик і дівчинка зрозуміла. Звідти. Сідай, дочко, вечері. Біда бідою, а їсти треба. І тобі, і дітям. Їсти, щоб жити. Тихий провінційний райцентрик Івангород уже все знає. В його вулицями пройшли сотні автобусів з евакуйованими. Він і зараз здригається від важких грузовиків, тягачів, бульдозрів, що із ввімкненими фарами сунуть туди в бік міста і атомної. У районному будинку культури працює штаб, що розселяє евакуйованих, допомагає родичам і близьким знайти одне одного. В районному готелику ночують міністри і генерали. Райкомівці сплять по кілька годин у кріслах, в своїх кабінетах. Старенька районна лікарня гуде, як столичний вокзал. Дівчинка у шкільній формі запитує людей, які стоять у черзі до жінки-дозиметристки. «Кому тут здати кров?» «У мене перша, найпоширніша група. Швидше кажіть, бо зараз тато мене дожене». У довгому вузькому коридорчику під стінами сидять жінки. Не вистачає стільців, і деякі стоять біля порога, нервово позиркуючи на годинника над кабінетом з написом «Гінеколог» і чоловік хотів другого дитяти. Та хто ж знав? Хто міг знати? Ні, лишати не можна. А як, не дай Боже, не такеньке вродиться, куди його тоді? Хай краще зараз, поки не бачила, не народила, поки й йому байдуже. І я так само одважилася. Чи і тільки цей чоловічок ледве на ногах стоїть? а нас ще он скільки. Може, хоч яблуко, у котроїсь є, підкріпити його? Шоколадку маю, тільки синок надкусив. Тут купила, не заражена, каже тлуста жіночка на талці, яка сидить біля неї, судомно стипивши пальці рук на своїх колінах. Якщо ти на блоці була, треба робити. Я півдня у черзі за імпортними сорочками чоловікові простояла, і то страшно. Ще наплодиш здоровеньких, крикливих і дебеленьких, як слимаки, не бійся. Думай, як тобі тоді добре було, вона й не болить».